але це вже був духовний ідеал, ідеал краси. Зорі притаманні якісь магічні дії, характерні вже для богині, а не для земної дівчини. І цей новостворений міфологічний образ вимальовувався в легендах, колядках, повір'ях, загадках. На жаль, найдавніші оповіді про богиню Зорі не збереглися. По різних літературних джерелах розкидані уламки про Слов'янського – чи пра індоєвропейського міфу про зорю, росу і мед. Зоря – це красна панна, що вранці відмикає ключами небесні ворота і випускає сонце, яке женеться слідом за нею. Зоря розсипається на землю росою, а бджоли збирають божу росу і дають людям мед. Образи зорі і роси, небесних ключів або гребінця, зберігають українські загадки – Ішла пані вночі, погубила ключі, місяць бачив, не сказав, сонце встало, позбирало. Їхала пані до вінця, загубила грибінця. Інший уривок давнього міфу розповідає нам про те, що сонце і місяць – шлюбна пара. Купала в найкоротшу ніч року відбувалося їхнє весілля. Їхали вони до вінця на священній колісниці. Та коли місяць побачив ранкову зорю, то краса її остіпила його, і він зрадив сонцю, бог громовержець чинив над ними суд і покарав місяця за зраду тим, що розсік його навпіл. Особливо прекрасний образ зорі в українських колядках, як відомо, колядки це найдавніші обрядові пісні, що оспівували небесних богів. Зоря в колядках також красна панна, дружина або донька місяця, господаря небесного дому. Народна фантазія помітила найтонші відтінки в світлі зорі і барвах роси, від срібно-голубого до зелено-жовтого, і одягла в ці кольори. Атрибути зорі в колядках – це зелений або перловий вінок, що тріпоче і переливається всіма барвами веселки, символ роси. Перлова тканка або серпанок – символ вранішнього туману. Зелена сукня, шовковий корсет, кований пояс із срібними або перловими прикрасами, золоті чи срібні персні, срібні черевички або жовті чоботи із срібними В Вранішнє небо на сході сонця або схід самої зорі символізує червоні корали на шиї панни. богині зорі приписуються певні магічні дії – що символізують випадання роси, рух світил на нічному небі. Вона гатить гадки з дорогих шат, мостить мости срібні або перлові, садить сади виногради, вбирає їх паволоками, сіє по полю дрібним жемчугом, вишиває або гаптує золотом чи сріблом дорогі узори. Виглядає свого милого місяченька, що їхатиме садами, мостами, полем, а вони дзвенітимуть йому радісно. Рання пора схід сонця також зображені в колядках символічно. Красна панна стареже виноград або червоне вино в мисках. Налітають райські пташки, перші промені сонця, дзьобають виноград, росу або розливають вино. Інший символ – Красна панна в неділю рано тере ткані рушники в краю Дунаю, червоне небо і випускає у воду золотий перстень сонце. В багатьох колядках образ зорі тісно переплітається з образом сонця. Оскільки роса оживляє природу, дає їй здоров'я і силу, то отже, вона має цілющі властивості і не випадково використовується в народній медицині. Ще більшу силу має богиня Зоря, що струшує нам росу. Тому до неї та до її сестер зверталися із замовляннями та молитвами, прохали відвернути хворобу, допомогти худобі. У замовляннях здебільшого називаються три зорі – рання, вечірня і полуношна або полуденна. З них найсильнішою вважалася рання. Три зорі сестриці – це символічні образи, що позначали певні сакральні відрізки часу. Їх іноді називали і по імені.